Hatodik fejezet. Az én évfordulóm után nem sokkal eljött az évkezdet is, gurru évnegyede, és vele, mint már mondtam, az új hajózás, az új hírek, az új események ideje. Ez az első év, ha ennyi idő után visszagondolok rá és összemérem az utána következőkkel, itteni életem talán legbékésebb, eseménytelen szakasza volt. Jöttek később is csendes esztendők, de akkor már túl sokat tudtam ahhoz, hogy olyan gyanútlanul egyszerűnek lássam a nyugalmat, mint akkor. Tuni és munkatársai alig, hogy a tavasz vége felé elmaradtak az esők, és csak a harmat éltette a növényeket, teljes erővel hozzákezdtek a munkához, és a forró éjszak végére, mint élükre állított tenyérnyi vastagi jégtáblák, ott sorakoztak a raktárra alakított régi hajóépítőben a fehér és halványszürke sótömbök. Tunit majd szétvetette a büszkeség, és Numda mindig nyugodt vonásain és örömfény lett, amikor közöttük sétáltunk, míg szemünket csípte a só finoman szálló pora. – Küldes ért isteni uram! – mondta Numda, mikor végre megelégelte a kincsünkbe való gyönyörködést – a palota felé sétálva illendően kiköbdöste a sót, amit gurru szelit szellője búcsúzóul a szánkba tömött. Jöjjön a palotába! Csak az ő emberei merészkednek a naunik közé. Ha valaki inkább szerencsével, mint ügyességgel átvergődött valahogy a bárkán szorosain, anélkül, hogy a hegyi ember sziklával vagy bunkóval agyonverte volna, a hegyeken túli fensíkra érve még semmi biztosítéka nem volt, hogy az első nauni harcos, akivel sorsa összehozza, a legjobb esetben is nem hajt pányvát a nyakába, hogy aztán rapszíra fűzve ott tartsa a füves pusztákon, ahol mindig kevés a rapszolga a végtelen sokaságú nyájak őrzésére. Senki nem tudta Pektemer hogyan csinálja, de az ő raktáraiban mindig lehetett olyan marhabőrt találni, amelynek cserzése elárulta, hogy nem Avanna vargáinak műhelyéből való. A város kevés és sovány legelőjén csak annyi marha ért meg, amennyi a teherhordáshoz, a fakitermeléshez, a kötömbök szállításához is csak szűkösen volt elég. Ezért ezek a bőrök súlyos kettős részkarikák tucatjaiért kerültek a palota műhelyeibe, ahol a testőrök katonák saruit készítették belőle, mindig kevesebbet, mint amennyire szükség volt. Pechnemer tudta, az öböl rengeteg sótömbjét miért készíti Tuni. Valószínűleg már régen kitalált valami új, még jobb üzletet, ami majd kárpótolja a jövő veszteségéért, mert sugárzó arccal jelent meg a palotában, és olyan előkelő mozdulattal terült végig a köveken, hogy upatú, sötét bőre kifakult az iricségtől. Isteni uram, parancsot, hogy színed elé járulhatok, Megszentelte ezt az egész évszakot. Tudom, hogy bárkáim gazdagabban térnek vissza, embereim pedig sok olyan drágaságot hoznak magukkal messzi kikötőkből, melyekben talán örömöt telik majd, ha méltatlan szolgált csekély ajándékkaként elhozhatjuk neked. De addig is életem, házam, minden vagyonom és szolgám a tiéd. Nem először találkoztam a kereskedővel, Tudtam, hogy szavait nem kell komolyan venni, pedig vagyona még a palota gazdagságához mérve is tekintélyes volt. Pechnemer és még másik öt-hat család idegenből származott avanába, és viszonyuk a palotával a függőség és szabadság furcsa keveréke volt. Akár én, akár korábban mazu megtehette volna, hogy egyik napról a másikra elveszi mindenüket és földönfutonként kergeti ki őket a városból. De akkor, mint ezt egyszer Numda oly türelmesen elmagyarázta, bizonyos források csodálatos módon elapadtak volna. Egy kagylónyi ónérz sem érkezett volna többi hemtiből, amivel a kovácsok bronzot ötvözhetnek, és az áruk, amelyeket Avana hajói gurru idején azért vittek magukkal, hogy érettük aranykarikát, rézércet, szódát vagy más a városnak szükséges dolgokat kapjanak cserébe, Érintetlenül tértek volna vissza a kikötőbe. Pechnemert túlzott udvarajaskodása ellenére is szerettem, mert ellentétben azokkal a palotabeliekkel, akik csak fecsegtek, Pechnemer sokat és keményen dolgozott. Veszélyes utakat vállalta tengeren és a szárazföld belsejében. Nem csak árujának sorsa, hanem gyakran az élete is egy hajszálon függött csupán. Elhízott, hatalmas teste fürge volt és erős, és azt is tudtam, jobban bírja a fáradtságot, a nélkülözést, mint sok büszke testőröm, akik még az orrukat sem dugták ki a városból. Szeretetembe egy kis irigység is vegyült. Peknemer a maga ura volt, csak magának tartozott felelősséggel, és útjai során többet látott a világból, talán numdát és pilagút kivéve, mint bárki más a városban. Peknemer figyelmesen meghallgatott, és azután bólintott. Hajnalban négy szolgám indul a naunikhoz, Isteni Uram, de attól félek elkéstünk. Miért? Hát igaz, tíz napja sincs, hogy Guru Isten idejének kezdetét ünnepeltük, de a nauni legelők tizennégy napi járásra vannak tőlünk, teher nélkül. Ha a naunik valóban eljönnek a sóért, és én hiszem, hogy úgy lesz, a marhákkal ennél kétszertel lassabban haladnak és vissza sóval megrakottam sem gyorsabban. Márpedig a viharisten évnegyede előtt vissza kell érniük a legelőkre, mert az eső lemossa a marhák hátáról a sót. Védtesd a fejét, Isten Uram, nyomorult szolgádnak, hogy nem üzent hamarabb a nauniknak. Tudnom kellett volna, hogy ez az én kötelességem. Soha udvarjasabban nem olvasták még a fejemre, hogy hibáztam. Numda morgott ugyan valamit a foga között, miután mer újabb tökéletes hasraesés után kihátrált a trónteremből, hogy neki is vegyem a fejét, ne csak ennek a fecsegőnek, de úgy tettem, mintha nem hallottam volna. Múltak a napok, a messzebbre készülő bárkák rég kifutottak az öbölből, a szomszédvárosok első hajói is lerakták már az avánának szánt árut és további torláztak. A halfeldolgozóban egész éjjel égtek a fákják. A hosszú póznákra feszített köteleken ott száradtak a kibelezett, besózott halak füzérei, és még mindig nem tudtuk, milyen eredménnyel jártak er emberei. Vigasztaltam Numdát, hogy a raktárakban semmi baja nem lesz a sónak. Legfeljebb majd jövőre viszik el. Hogy túni és alig harminc embere egy évig ette a palota kásáját, még mindig kisebb baj, mint hogyha ugyanezt teszi Avatella, 6 x semmire való katonája. Aztán egy nap, amikor a kikötőben voltam, peknem el rohant felém a parton. Hatalmas testének minden porcikáján külön rengett a háj. – Jönnek! – kiabálta már messziről. – Jönnek, isteni uram! Levegőért kapkodva elhadarta, hogy két nap múlva ideérnek. Emberei a füves pusztaság szélén találkoztak a csordával, melyet a nauni harcosok bitámi felé hajtottak. Vezérük, Tarid, kegyesen meghallgatta őket, mert Pechnemer hírét már jól ismerte, tette hozzá nem kis büszkeséggel a kereskedő. Aztán parancsot adott egyik alvezérének, menjen bitámiba, ő a marhák felét embereivel avanába hajtja. Míg át nem értek a szorosokon, mind a négy szolgát maga mellett tartotta, hogy hogyha törbecsalják az idegen úton, azonnal leülje őket. Csak most engedte el az egyiket hosszas könyörgés után, hogy hírt vigyen a gazdájának. – Hány marhát hoznak? – kérdeztem. – Hatszor hatvannál is többet, Isteni Uram, és kövérek, erősek! Akkor találkoztam először a naunikkal, és ez a találkozás nem volt gerjesztő. Apró emberek, apró lovakon, lovat és lovast egyforma szürke réteg borított. Gőgösek voltak és némák, szemük megvető közömbösséggel siklott végig a tengerfiain, a házakon, egész Avanán, rajtam is. A kiszárított öbölpartján táboroztak le, csomóba terelt marhák mellett, és senki nem bánkódott, hogy olyan messze vannak a várostól. Numda a palota raktáraiból küldetett fát nekik, hogy tüzet rakhassanak, és este néhány korsó bort. Ettől némaságuk szertefoszlott, késő éjszakáig rikoltoztak a tűz körül ugrálva. Másnap reggel majdnem baj történt. Az egyik unalomból, vagy hogy tudását vitogtassa, nyilával lelőtt két kesejüt. A kesejük Nanur szent madarai, Megvetett, de elismert őrei a város tisztaságának. Avanai ember soha nem vetemedne ilyesmire. A tenger fiaiból még az a kevés rokonszem is elpárolgott, amit a marhák látványa ébresztett bennük, de csak egymás közt morogtak. Engem nem a kesejük pusztulása döbbentett meg, hanem a nauni tudása. A két nagy madár magasan körözött az öböl felett, lehetetlennek tűnt, hogy bármilyen nyíl kárt tegyen bennük. Sokat hallottam emlegetni, milyen csodálatos íjászok a naunik, de a legtúlzóbb meséknél is több volt, amit láttam. Olyan gyors egymás utánban lőtte ki a két nyilat, hogy a madarak majdnem egy időben zuhantak a földre. A nauni nyugat léptekkel odasétált, kihúzta belőlük a vesszőket, gondosan megtörölgette és visszarakta a hátára vetett tegezbe. A többi nauni fel se pillantott. Negyvenen, ha voltak, és mégsem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy bármikor felperzselhetik, kirabolhatják avannát. Nemcsak mert kegyetlen, nagyszerű harcosok, hanem mert a tengerfiai rettegtek tőlük. Mikor ezt elmondtam Numdának, így válaszolt. Megtehetnék, Isteni Uram, mint ahogy néhányszor megtették az én gyerekkoromban más parti városokkal de most nem erre kaptak parancsot. Mióta Demgál uralkodik rajtuk, a fejével felel minden a békességért. Miért? Nem tudom, Isteni Uram. Örvendezzünk, hogy Demgál bölcs király. Az első találkozásunkkor nem sokat tudtam meg a naunikról, így azt sem, miért ilyen bölcs Demgál, és Pechnemer is hibásan nevezte Taridot vezérnek. Mekridur egyik főlegénye volt csupán, de erről majd a maga helyén beszélek. Azt hittem, ez lesz az egyetlen eseménye gurú évnegyedének, minthogy elég gondot és munkát adott az a 200 marha, amit a sóért cserébe kaptunk. Mutábi, az igásállatok és nyájak felügyelője gondosan kiválogatta azokat, amelyek egészségesek, hibátlanok és szelít természetűek, a többit levágtuk. A halfeldolgozó emberei az arra alkalmas húst besózták, és a póznákra aggatták száradni. A maradékkal egész avana jól lakott, és már csak kevesen emlékeztek a félelemre, amit a naunik látogatása keltett bennük. Békés aranykornak tűnt az élet. Az a néhány felügyelő is, aki idáig minduntalan célzásokat telt a sófőzők munkájára, most fennhangon dicsérte numda bölcsességét és előrelátását a halászhajok peremükig sűjjedve gazdag zsákmánnyal tértek meg nap mint nap a kikötőbe. A cserzővargák boldogan sejrénykedtek a sok marhabőrrel, melyből végre nem csak elegendő saru és szíj készülhet, de nagyobbik része a palota raktáraiban várhatja, míg szükség lesz rá. És ekkor jött a hír, hogy mazú feltámadt. Már mondtam, Külön története van, hogy Mazú miért nem került a bűnösök sziklájára, ezért most egy rövid időre vissza kell ugranom a lázadást követő napok eseményeire. Nagy gondban voltunk Nogó és Mazú temetésével, mert Avanának csak egy üres királyi sírkamrája volt. Nogó, akit avana népet tántoríthatatlanul az erdő istenének hitt, nem nyugodhatott másút, és Mazút is nyilvánvalóan ugyanez a jog illette. Nem tehettük meg, hogy egyiket egyszerűbb sírba tesszük. Ezzel vagy az alig megnyugodott tömeget, aki bálványozta a nugót, vagy a papságot ingereltük volna magunk ellen. A bajból Habamu Húsz papja segített ki bennünket. Azt kérték, hogy Mazuholt testével együtt a szomszéd szövetséges városba Belisúba hajózhassanak. Nagyon örültünk ennek a megoldásnak. Egyedül Dave gyanakodott, de nem tudta pontosan megmagyarázni, mire gondol. Így az egyik királyi bárka fedélzetén a koporsóval és a papokkal elvitorlázott. A viking indulását követő hajózási évadban beliszú pap királya, Ravak, visszaküldte a bárkát az üzenettel, ha nincs szükségem a papokra, hadd maradjanak nála, holta után is szolgálni akarják urukat mazút. Hogy ez a szolgálat milyen sikeres volt, ezt a feltámadás bizonyította. Girdinbeli hajósok beszéltek róla először, akik hazafelé hajózva ivóvízért kötöttek ki avanában. Este érkeztek, korsóikat megtöltötték a kikötő kutjából, Egy emberüket, aki eszméletlenül feküdt, mert a visszacsapódó vidorlarút kegyetlenül leütötte, felcipelték a gyógyítás házába, és dimmú kegyelmébe ajánlva ott hagyták. Közben, hogy valamivel kedveskedjenek az orvosoknak, aki nem fogadott el ajándékot tőlük, Elmondták a beliszubban történt csodát, hogy mazu él, ők a saját szemükkel látták. Aztán visszatértek bárkájukra, és reggel, amikor Dimmu elmondta nekem, mit hallott tőlük, már messze a nyílt tengeren vitorláztak, nem érhettük utol őket, pedig többet szerettem volna tudni, mint ez az ostoba és hihetetlen hír. Mazunak kevés csontja maradt éppen nogó rettenetes szorításában. Bár a mi földi orvostudományunk sok olyanra képes, amit itt csodának tartanának, életre életrekeltése még a legjobb otthoni orvosok képességét is messze meghaladta volna. Ha akkor éjszaka csoda történt, gondoltam szomorúan, sokkal inkább az a csoda, hogyan volt mazúnak ideje megsebezni Nogót. Nogó, ha támadott, gyorsabb volt a dühöngő nagy sörényesnél is. Tudni akarom, te mit gondolsz, Dimmu? Mondtam dühösen. Te is tudod, hogy gurru évadja, nem csak az új hajózás, az új hírek, de az új hazugságok ideje is. Mi az igazság, Dimmu? Az orvos nem felelt, komoran nézte a padló köveit. Beszélj, Dimmu. Láttad már amikor Habamú templomában koporsóba tették? Te fel tudtad volna támasztani? Felej Dimmu arca még sötétebb lett. Én nem, isteni uram, mert én csak egyszerű orvos vagyok, arra sem méltó, hogy a beavatottak saruját megoldjam. Soha nem láttam még ennyire szerénynek Dimmut. De azt én magam láttam, mikor sok évvel ezelőtt mesterem Kagiru feltámasztott egy halászt, akinek a ladikjába villám csapott. Hány napig volt halott az a halász? Egy napig, Isteni Uram. És rávák, Kagirú legjobb tanítványa. Itt nevelkedett Habamú templomában, mazúval együtt. Akkor lett Belisú úra, amikor ott az öreg király úgy halt meg, hogy a királyi törzsén nem hagyott újhajtást maga után. Tehát azt hiszed, hogy rávák képes volt feltámasztani Mazút. Nem tudom, mi történt, Isteni Uram. Ennek a bárkának a kapitányát, aki most már Girdin felé hajózik, jól ismerem. Öt éve, amikor itt Avanában a karját törte, én gyógyítottam. Az az ember nem hazudik, Isten úram. Ha láttam Mazút Belisúban, akkor Mazú él. Nem hittem neki, de kétségbe estem. Ha Dimmú így gondolkodik, mit gondol magában a többi? Mazú halott, ez olyan biztos, mint ahogy én élek. A szava kapitány, és mindenki más, aki látta mazút, csalás áldozata. Ha több részletet tudnék, biztosan leleplezném. A hajós, akit itt hagytak, meggyógyul? Dimmu értette, miért kérdezem, megrázta a fejét. Ha egyszer még beszélni is tud, az soká lesz. De még ez sem bizonyos, Isteni Uram. A hajós tíz nap múlva meghalt, anélkül, hogy egyszer is magához tért volna. Akkorra azonban már nem volt fontos, hogy elmondja, mit látott Beliszuban. Az egész partvidék zengett már a csodától. Minden hajó, amelyik megfordult ott, elhozta a hírét. Akik ismerték mazút, mind állították, hogy őt látták. Ott él Habamú az atya házában. Olyan is akadt, aki beszélt vele, akinek azt mondta, ha betér Avana kikötőjében mondja el, áldását küldi azoknak, akik hűségesek hozzá, és átkot, akik megtagadták. A kapitány, aki ezt a trónteremben a szememben mondta, gúnyosan vigyorgott. Dís szigetéről való pompás bárkája békésen ringatózott Avana öblében. Dís népe, különösen az előkelők, Cicomázzák magukat, akár az asszonyok, telerakják nyakukat, karjukat, aranyjal és drágakővel. Ez a kapitány is úgy ragyogott, hogy mellette az öreg Avatella birkapársztornak tűnt. Egy újjal sem nyúlhattam hozzá ezért a vigyorgásért. Dis nagy hatalom volt, korlátlan úra tengeren. Ha a kapitánynak baja esik, Avana egyetlen hajója sem tér haza többé. A halászat idejének legvégén azonban több is történt. Három halászbárka közül csak egy tért vissza, remegő, halálosan kimerült legénységgel. Elmondták, hogy öt hadigája támadta meg őket. Három gáján beli szúi katonákat láttak, a másik kettő bitámi építésű hajó volt. Ők csak úgy tudtak megmenekülni, hogy a drága, nagy háló vezérkötelét elvágták, a kifogott halakat visszadobták, és mindenki az evező közült. Látták, hogyan ölik meg vagy kötik gúzsba a két hajó embereit. A kikötő jajveszékeléstől visszhangzott. A szerencsésen életben maradottakat majdnem agyonnyomta az okogó özvegyek és az együttérző kíváncsiak tömege. Ez délben volt. Nem akartam másnapig várni, míg a reggeli kihallgatáson hivatalosan még egyszer meghallom Pilagútól, amit már elmondott. Elküldtem Numdáért, és üzentem az összes főembernek, jöjjenek a palotába. Numdá arcán nem láttam sem haragot, sem felindulást, pedig mindent úgy tudott, ahogy én. Megmondtam neki, hogy még ma követség indul a két városba, és magyarázatot elégtételt követelek. Az a csaló, aki mazúnak nevezi magát, és csodálkozom, hogy ez, ezt Travak, aki szövetségese avanának tűri, üzengethet, amit akar, nem érdekel. De békés halászokat legyilkolni, halászbárkákat megtámadni, ilyet még dis kalózai sem tesznek. Íratlan, szent törvény véd minden halászbárkát a tengeren. Zsákmányul esni és kifosztatni, ez a kereskedő hajók sorsa. Numda a fejét ingatta. Ne büntes senkit azzal, Isteni Uram, hogy követségbe küldöd. Karjuk erejére szükséged lesz, hogy megvédd a várost. Megdöbbentem. Így látod, Numda? Így, Isteni Uram. el mindent, Numda, ne el semmit. Ülj le, parancsolom. Numda leült a földre, kezével vonalakat húzigált, ujjai a padló köveinek illesztéseit simogatták. Az egész part ellenünk készül, Isteni Uram. Belisszú és Anaim ura itt született Avanában. itt szolgálták Habamú templomában az atyát, és később saját városukban Mazú akaratát. Bittámi a só miatt haragszik ránk. Én tanácsoltam Isteni Uram, hogy cseréljünk a sót a Naunikkal, Vétesd a fejem, ha rossz tanácsot adtam. Bolondot beszélsz, mondtam. Nem bántam meg, hogy ráthallgattam, Folytasd! Harat és Hemti ugyan messze esik tőlünk, de népe tolvaj. Ha rabolni hívják, szívesen jön. Girdin pedig csak a kereskedésben jó barát. Ők nem jönnek ellenünk, de nekik mindegy, hogy a szódáért és az ezüstért melyik várostól kapnak olajat, faszenet és hajónak való fát. Avana esik hozzájuk legközelebb, először ide hozzák. Akárki volt Avana királya, mindig kereskedere Gírdinnel, ez után is így lesz. Gondolják, és igazuk van. És ne feled, Isten uram, a többi városban is mindenütt Habamut az atyát tisztelik, és Mazú az ő főpapja volt. Ez a múlt idő megütötte a fülemet. Azt mondod, volt? Te nem hiszed, hogy Mazú föltámadt? Nem, Isteni Uram! Habamú papjai nem csak a lelket, de a testet is képesek formálni, különösen, ha az atya egy másik ember arcát és termetét mazúéhoz hasonlónak teremtette. De ezt csak neked mondom, mert ha mazút nem is tudták föltámasztani, ahhoz elég tudásuk van, hogy élőket az atya égi birodalmába segítsenek. Tiszteltem Numda bölcsességét. És dísh? Egy pillanatra elgondolkozott. Láttad már, Isteni Uram, hogyan vadászik a tengeri sólyom? Nem. Egyszer sem bukik a vízbe, csak azt figyeli, melyik sirály fogta a legnagyobb halat. Arra rácsap és elveszít tőle. Disz népe is ilyen. Ha Avana elfoglalása után a hajók prédával megrakottan hazafelé vitorláznak, mert ára lesz, hogy azt, aki mazunak hivatja magát, újra ebbe a székbe ültessék, amelyben most te vagy, Isteni Uram. dis majd rácsap a hajókra, mint a tengeri sólyom. Lesz kapitány, akinek nem csak zsákmánya, de élete is odavész majd. Dis nem harcol, sem mellettünk, se ellenünk. Numda elhallgatott, várta a következő kérdést, de nem szóltam. Elég volt az eddig hallottakat megemészteni meg azzal, amit numda, mert szeretet nem tett hozzá Avanát nem védi többé a viking, az égből érkezett idegen istenek Egy ugyan itt maradt közülük, de nincs varázserejű erejű fegyvere Lehet, hogy azt is tudják, azért hagytak itt, mert beteg vagyok Soha nem törődtünk vele, mennyit értenek meg abból, amit egymás között beszélünk És a nélkül is sok mindenen elgondolkozhattak én békében akartam élni, ha már a sorsom úgy rendelte, hogy itt kell maradnom. Senki életét el nem vettem, vagyonát nem bántottam, útjában nem álltam. Követeket küldtem minden város urához drága ajándékokkal, és egy bárkát sem tiltottam ki az öbölből, sőt, eltöröltem a szokást, hogy az idegen hajósoknak fizetni kell a vízért, pedig ez máshol így van mindenütt a parton. Azért gyűlölnek, mert idegen vagyok? Mert nem habamú templomában nevelkedtem? Mert őseim nem ebben vagy abban a palotában éltek? Ezért akarnak elpusztítani? Numda halkan köhintett. Beszélj! Elmondtam, Isteni Uram, hogy mi a szándékuk, de még valamit el kell mondanom. Hallgatlak, Numda! Tizenkét nap múlva ünnepeljük Esra a viharisten évnegyedének kezdetét, vége a hajózásnak. Már egy hajó sem fut ki a tengerre, hogy megtámadja Avanát, mert csak egy év múlva kapna olyan szelet, amivel biztonságosan hazavitorlázhat. vitorlázhat. Esra idején nem lehet hajózni. A viharisten letöri az árbocokat, elszaggatja a vitorlákat. Azután, aki Erua idején nincs városában, annak idegen hajtás nőhet a fáján, így mondják a régiek. Ettől pedig a kapitányok éppen annyira óvakodnak, akár a királyok. Nanur a gonosz forró ege alatt annyi szél sincs, ami a madarak kröptét segíteni. Valahányszor ezen a parton egy város a másikra támadt, az isten legelső szelét fogta a hajói vitorlájába. Tehát egy év, pontosabban három évnegyed, 270 nap haladék. Akkor... Szent háborúra vonják fel a gályák vitorláit, és előzik a vitorlót a van a trónjáról. A főemberek lassan gyülekeztek. Mindegyik már a küszöbön hasra vágódott, és utána olyan keserves képpel átsorgott, mint akinek beverték az orrát. Nem kellett numda bölcsessége ahhoz, amit tőle hallottam. Csak engem ringatott ez az annyira félt és mégis szerencsésen túlélt első év a vakbiztonságba. Szerettem volna oda ugrani hozzájuk és megrázni a vállukat. Miért nem szóltak? Hasra esés, Isten Uram, te vagy a legerősebb, a legbölcsebb. Üres viták, hízelkedés, hogy melyikük a leghűségesebb. Az arcukba kellene ordítani, hogy elég a hazugságból, a szép szavakból, elég. Megpróbáltam nagyon nyugodtan beszélni. Kurtán elmondtam a bárkákkal történt dolgot, nehogy valamelyik szót kérjen, és még egyszer mesélni kezdje. Aztán hozzátettem, hogy nem küldök követséget, kár lenne az emberekért. Ami történt, az beli, szúj és bitámi részéről hadüzenet. A hatás megdöbbentő volt. Ezek az emberek, akik alig több mint egy éve úgy rohamozták meg a palotát, hogy lendületük órák alatt elsöpört minden ellenállást, Elsápadtak félelmükben. Tanácstalanul álltak egyik lábukról a másikra. Szemükön láttam, némelyik már azon gondolkozik, hogyan mentse a bőrét. Ezeket akartam megváltani? Gazdaggá, boldoggá tenni? Annyira elkeseredtem, hogy arra gondoltam, Felállok, ott hagyom őket, nekiindulok a domboknak, és addig megyek egyre mélyebben a bárkán rengetegeibe, míg az első hegylakó, akivel találkozom bunkójával, pontot nem tesz a séta és életem végére. A keserűség lassan undorrás és végül csak nyugalom volt bennem, nagy, hűvös üresség. Ha ezen a délutánon az az ember, aki Belisuban mazúnak nevezi magát, Tíz hajós legénnyel kiköt az öbölben, övé a város. De így, egyelőre, én nyertem, és megmutatom, hogy nem adom olcsón az életem. Ide hallgassatok mind, Pilágú, Tárkumi, és ti többiek. Nem érdekel, hisztek-e mazú feltámadásában vagy sem. Már megtanultam, hogy néha bolondabbak vagytok, mint az a féleszűs koldus, aki énekelve jár házról házra Alamizsnáért. De annyira bolondok, talán mégsem vagytok, hogy ne vegyétek komolyan azt, amit az a csaló üzent, aki mazúnak nevezi magát. Mit gondoltok? Az áldásból és az átokból, amit küldött? Melyik a tiétek? Lecsaphatjátok a fejemet, upatú ekkora szentségtörés hallatán eltakarta az arcát, és kosárban magatok előtt vihetitek, de megbocsátják-e nektek, hogy több mint egy évig engem szolgáltatok. Azt szoktátok mondani, enyém egész avana. Hát mi az enyém a ruhán kívül, amit hordok? Nekem nincsen se asszonyom, se gyerekem. Hát kinek a házát dúlják majd fel idegen hajósok, ha kikötnek az övölben? Kinek a gyerekét csapják a falhoz? Kinek a lányát, asszonyát fűzik rapsíra? Pilagunak majd szépen megköszöni Mazú, hogy építette a hajókat. Tárkuminak, hogy vigyázott az erdeire. Upatunak, hogy vetette az ágyamat, készítette az ételemet, italomat töltötte. Ugye? Így lesz. Akiket nevükön neveztem, a földön hasaltak. A többiek tákra nyílt szemmel bámultak. Nagyot fújtam. <tosz> Keljetek fel! Mától kezdve senki ne hasaljon előttem. Hasaljatok majd a csaló előtt. Hozzátok elő a csónakot, amíg kell. idejöttem, és mielőtt a nap lenyugszik, elmegyek. Küldjetek még ma követeket Beli Szuba, hogy jöhetnek, üres a palota. Azoknak a követeknek, tudom, nem lesz bántódásuk. Ez több volt, mint amit el tudtak viselni. Tarkumi, akiben a legtöbb volt az indulat és legkevesebb az önfegyelem, felugrott és ordítani kezdett. Ne hagyj itt bennünket, Isteni Uram! Ne hagyd itt, mert nem lesz, aki vezet bennünket. Én nem akarom, hogy újra mazu uralkodjon a városban. Én félek mazutól és azoktól is, akik vele jönnek. Én nem engedem, hogy követek menjenek, értük. Aki Mazút hívja, az élve nem megy ki innen. Nem tudtam örülni annak, amit Tarkumi a hegyi ember ordított. Egyre vadabbul, egyre összefüggéstelenebbül, mert szőrös teste roppant karjai, dühöngése és mozdulatainak féktelen indulata nogót juttatta eszembe. És ez nagyon fájt. Ha Nogó élne, gondoltam, tényleg elhagynám őket. Már nem csak Tarkumi ordított, a többi is mind kiabált, a mellét verte, fogatkozott. Bevennénk magunkat a hegyekbe, hiszen ez a vad bárkán szelíd liget ahhoz a vidékhez képest, amelyre mi jártunk. Szabadon élnénk, vadásznánk. Ha harcban is, de legalább addig félelem és gondok nélkül élnénk, míg magához nem ölel a halál. Nem is figyeltem a szavakra. Egyre elmosódottabban láttam a fogatkozó lelkes arcokat. Győztem, de magam voltam, és nogót kerestem, az elszállt éveket, melyek akkor bármilyen borzalmasak voltak, most hívogatóan egyszerűnek tűntek az időcsalók a messzeségében.